Den næste film er længere end den, I lige har set. De brugte jo næsten lige så lang tid til at fortælle, hvem der havde lavet den, som filmen varede. Det er en lang tegnefilm, der handler om musene Marvin, Fæsser og Knop, der bor i en biograf. Der ser de så mange kriminalfilm, at de bliver inspireret til selv at begå det store ostekul. Velkommen til De Sorte spejder på 3. med Anders Breinholt og Anders Lort Nasse. Hallo. Hej, så er du tilbage igen. Klokken er otte minutter over to, og man er lige væk en dag, Kan jeg lytter. Altså ja. ikke sådan helt væk, men øh, man er i Jylland. Ja. Så kommer man tilbage, og så øh, ser man en programoversigt, eller det her stykke papir, hvor der står, hvad vi har indhold i programmet i dag, som fylder hele to sider. Ja. Det har det aldrig gjort før. Nej, det er fordi, vi har lavet lidt om, men det stod væk, skat. Vi har byttet lidt rum ind i stuen Hvad er det der, skat? Der er kommet nogle nye billeder op på væggen det, det kan jeg da godt nok se nu, busser ja. mm. Nå, skat. Og det betyder, at der er kommet noget, der hedder Orden på det her program Ja, og på øh... en dag lykkes det at få Orden på det Ja, det var ikke så svært der, var bare, der, var bare, der skulle bare lige luftes ud, som man siger Men hvordan var der over i Jylland? Det var dejligt i Jylland, jeg var i Aarhus Og det er jo Danmarks næste dejligste by efter København, vi har snakket om det før Hvis man kommer fra Aarhus øh, så synes Og det er man, der nogen meget den, tæt på dig, der gør ja, Det er den, var også min ord øh, øh, Men der er måske nogen, der, dem der kommer fra Aarhus Vil sige, det er den dejligste by Eller dem der kommer fra Skive Vil næppe sige, det var den dejligste by Men de vil sige, det er også en dejlig by og måske havde de andre byer, de ville holde af. Jeg har ikke været alle byer i hele verden, for eksempel. Det har jeg, og jeg kan sige, at det er faktisk den næste dejlige by. Skive af... ja. ja. Men jeg var i Aalborg i går, og det var også derfor, vi spillede det der nummer, vi startede med. Fordi der blev nemlig passet op en meget veltelig menneske på gaden, som sagde, om ikke nok vi ville være søde og spille. Og ved, Julie Maria. I? Julie Maria? Ja, som jo altså øh, også har en, en vis prænant signifikans i forhold til dette program i dag. Men ja. Det vil jo gå op for dig senere. Nå. Det forstod jeg simpelthen ikke, det du nej, sagde. Nej, men jeg ved det godt. Det er universitetet, Anders. Ja. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejler den her onsdag. Yeah. Og øh, i dag har vi øh, fornemt besøg af Steffen Brandt. Velkommen til programmet, Steffen. Tak skal du have. Tak. Og øh, Anders, vil du indlede med de formelle spørgsmål omkring Steffen Brandts medvirkning? Øh, vil jeg gerne ja, for først sige velkommen, Steffen. Og så vil jeg fortælle en lidt lang historie. Yeah. Øh, <laughs> ikke, der er noget nyt i det som sådan, nej, nej. men øh, en historie så for det virkelige liv. Øh, for cirka to år siden Nej, mm. til vinter, til februar Er det vel, til marts er det vel to år siden Det er det, der gør historien lange Ja, det lige, det, det, det, skulle, jamen, det skulle jeg måske også bare have tænkt på noget før ja, Hvornår det egentlig ned. var bare det et stikord <laughs> Men det var, at have været marts til... Øh, <laughs> altså, i, hvis man sagde, at det var marts nu, så havde det været to år siden, ikke? Ja, han landede godt op i det. ikke? Ja. Oh, oh, oh, oh. <laughs> oh, oh. Undskyld, det skal nok blive kort. <laughs> uh, der mødes vi til uh, det, der hedder Danish Music Award, Det, der engang hedder Gra Grammy. Uh, Hvem er vi? Uh, jeg, jeg, jeg møder Steffen. No. Uh, okay. Og så siger Steffen, at jeg vil godt rose jer fra det rigtig dejligt radioprogram, vi har. Og der vi jo, uh, var jo lige begyndt at sende søndag formiddag der. Mm. Og havde sendt vores program søndag aften. Og da havde du hørt det, og så blev jeg meget, meget stolt øh, og, rørt. og rørt over, at Steffen Brandt han havde hørt vores program, ja. og rent faktisk også synes, det var godt. Og du fortalte videre til mig, og jeg blev rørt og stolt. Og, ja. og så sagde, vi, vi ville, at vi ville jo det Steffen Stefan ind. Ja, og, det var to og en halv år siden. Og jeg spurgte jo også dig, Steffen, <laughs> den aften, eller sagde, men hvis du mener det, så skal du være ved en velkommen. Sig til bare at komme til, ind. sagde, du kan huske. Så er du kommet fire TV2-plader sidenhen. <laughs> og der var vi så ikke med på den der promotion nej, øh, de tur kan man sige. Det passede så ikke her. Men, men det er det så blevet til nu. Mm. Ja. Tingene har til ændret at det ændrer sig. Det men, men det er jo også det aller sidste gløb af den her promotion, ikke? Fordi jeg skal Eskander for du har været omkring. Det har jeg nemlig ja. Ja. Ej, I kan I ikke have lavet nok i år. Altså på <laughs> den her plade, der kan I med næppe lavet nok. Ja, det, der jo er, det, der er det interessante ved det her, det er jo, at, at jeg husker, jo, da I lå på, den, øh, på Danmarks Radios absolut bedste sendeflade, <laughs> nemlig søndag nat, ikke? Mellem ja, 11, ja. 11 og 12, eller var det mellem 10 og 12? I hvert fald, så øh, passede det lige med det tidspunkt, hvor jeg altid rød ind i det vi over i provinsen kaldes en rigtig øh, ikke og så og kom ind på jeres øh, flade, for at sige det som det er, hvor I havde rigtig, rigtig god tid. Ja. Og I, øh, ja. synes, I jo, og I havde, det, havde, og det, I havde det rigtig, rigtig sjovt, og den der energi der, den øh, forplantede sig videre, men det er jo, det er jo alt sammen fint nok. Ja, ja. Men det er historie. Jo, jo. Er ja, altså, jeg vil, det der er i det, og det er jeg nødt til at få sagt, inden øh, mens tid er, fordi det her program kan jo tage alle retninger, ved jeg. Ja. Så jeg maler på, det er, sagt. Ja, det er vikre, ja. Og det er, så kommer jeg kørende, og I ved selv, hvordan det er at komme kørende, hvis man, øh, man kan være flink og omgængelig. Man kan være, hvad man selv synes er, et rart menneske øh, i, i det daglige, men når man kommer bag et ret og kommer ud på en motorvej, det skal da ikke. Og I bliver altså afbrudtet at sige, en Hyundai <laughs> ja, lige knaller ud foran ja, ja. Ikke lige kan vente, hvis man ja. har kørt forbi. Ja, undskyld, viderestedt. Og lige præcis den der situation der er på vej, og, og kørt lang tid og på vej til København og der er blevet blinkede lige tilpas nok gange <laughs> i, i Parkspart, der er nogen, der vil have mig væk, og, og man er lige ved at være sådan, nu nok, ikke? Og så er der en, der... Og så overhaler man. Og lige i det øjeblik, der siger I et eller andet i jeres program, ikke? som er så sindssygt morsom. Så da jeg overhalder, jeg skriger, jeg griner. Ikke? Så kigger jeg ind, som jeg ellers var ved at give fingrene. Ikke? Så sidder der en derinde, og skriger af griner. Ikke? Og det næste, der kører forbi, sidder og skriger jeg griner. Og jeg har en eller anden idé om, at vi sidder og hørt det samme program. Oh, så det, så Ej, det, var det var bare det, jeg ville sige. Tak, det er meget glad. Så øh, sådan er det, kan det også være. Ja, tak. Det er en meget, meget fin historie. Ja, det var det faktisk. Og nu kom jeg også fra det, jeg egentlig ville sige. Ja. Så tak stemmen for det. Ja. Øh, velkommen til programmet endnu en gang øh, Vi har en, en, som vi altid har, når vi gæster, En perlerække af virkelig gode spørgsmål ja. Lignet op, ikke? Ja Som vi gerne skulle nå ja. øh, Men det er også, det også jo vigtigt at betone det er et musikalt talkshow Det er et ja. musikalt talkshow Så vi skal have noget mere musik Og øh, også fordi det vil lytterne også gerne have og Ja noget. Det, det har jeg helt ærligt helt Jo, det vil sige for Med programmet Det nu, har vel været program. omkring sidste år på <laughs> den her tid Nej, det er vel tre år siden op, Altså i, i februar ja. næste år Jeg husker vejret var Ja, sådan Ja, bare det skyde Det var lidt af værd. Øh, faktisk grunden til at vi startede med eller det skulle være søndag aften det var dig der, der fandt på det her at øh, eller årsagen til det, at vi skulle sende søndag aften det var fordi at det var det på det tidspunkt der var flest selvmord Ja, ikke er, fordi vi skulle fejre det eller noget, men det var bare, at havde brug for, brug for noget i radioen, fordi det var siden 23 og 02, der søndag, ja. øh, aften, mandag, nat. Ja, der bliver alt trist. Ja, der, og det, det der, der altså, ud, øh, og det er også det, der er flest altså hvor politiet har kaldt mest ud. Og det er også det. Og ingen har løgn, og så er det, så det, så det det, der, vi skal nemlig. Og vi havde da et godt. indslag, der hed, mens de banker som ikke rigtig fik Men det var da ellers en god tanke. Ja det var tider egentlig. Ja, det var. Hvordan, der var vi unge. Det har vi været omkring halvandet år siden. Ja, det er faktisk alt. Ja. Velkommen til Olesdagens udgave af Det Sorte spejder. Det bliver yep. et dejligt program i dag. Band of Horses og uh, Is There a Ghost? Et fantastisk nåd. Det har Og også et godt spørgsmål. Jo. Det er mit uh, yndlingssnor i øjeblikket. Er det? Ja, det er. Heller Jeg ved ingang hvad det er, fordi det er, det er ikke sådan et imo noget, og det er jo ikke rigtigt. Nu ligger der øverst i den her computer. Talentløst med James Blond. Den sladder vi lige bare over. Håb oh, så røje hånden. Oh, tak. Håb <laughs> oh, var det. Et det. Kan endda jeg skoerne. Ettertiden skal vi da høre om det, fordi de spiller jo i aften. Men først skal du her the radio, det er altså vigtigt. Det er noget der kommer om lidt. Vi skal nok noget. Det at høre tror det. jeg du kan. Steffen, du har også taget noget musik med. Ja, jeg jeg har det skal jeg ja. Og hvad har du taget med? Vi har egentlig taget faktisk. synes jeg vi skulle have de der remixer, man lige har spillet med Juliemarie, fordi jeg synes det. Vi fedt det bare igen. Ja, jeg synes, jeg spiller, jeg spiller det meget igen <laughs> i næste time. Men jeg synes også, det er fedt at jeg lagt mand til, faktisk, at vi har spillet her på stationen. Men så har jeg også taget en med her med Litz, som øh, han har lavet sammen med så meget på Abdullah, ja. 3, eller Abdullah S og Jonas Ingeberg. Ej, det kan jeg gerne have. Og øh, der er et nummer her, som øh, jeg synes, vi skører på, når tiden er inde til det. Det du siger bare til. Ja. Fordi så har vi jo en stab af folk, som glæde af en afhælder ja. af CD'en og med smil på læben. Ja, filosofen, det betyder, at du kunne for eksempel rejse dig op øh, og prøve at komme herhen. <laughs> Men det kræver kun Jeg ved godt, at jeg godt, er mange muskelgrupper. Carsten, jo mere du modarbejder også <laughs> i dagens program, jo mere skal du ind og snakke. Altså lige som Peter Langdal. Som Peter Langdal. Kan du lige sige så, Peter? Prøv lige... Ja, prøv lige, som Peter Langdal. Ja, men jeg Peter Langdal ind, Peter, hvordan går det med Osenbanden uh, The Muse? Ja, op kan op du lige? nå det, for at du skal også lave, kan forstå, ballet ude på den kongelige? Jamen nu, der er vildt meget gang inde. Ja, der er nok. Og det er ligesom, om det er guldhørene, har gang i. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Vi ringer. Vi ringer. det, er, ja, det skal være lidt ud af Kumler. Ja, Kumler først. Peter Langdal. Han ja, virker stresset. Ja, men det, han har ikke lavet noget. Øh, tre. Mm. Men måske det også kan blive længere. Men øh, det har du vel ikke tid til. Øh, nej, det kan jeg forstå ikke. <laughs> den forstår, den, <laughs> nej, den jo, jo. Er tage... Du er meget velkommen. Nej, jeg skal være ude. Øh, skal være velkommen til at være øh, ja. men det Men i bare... din sidste optræden, eller jeres sidste optræden, i Danmarks Ram, så kan vi forstå, at, ja, at, at det var ikke jeres skyld, øh, men der er, er der lidt med budgetterne, kan jeg forstå. I gårsdagens BT, der er, øh, har man jo altså taget, der er en journalist på BT i går, som jeg har tænkt, jeg kan ikke finde på noget heller ikke i dag. Wow. Så jeg går på deres interne øh, hjemmeside, intranet, og så, øh, og så, får, så tager er jeg to der. artikler derfra. Den ene og artikel, copy -paste dem. det var, at, øh, fordi der er sådan, vi har sådan et internt internet, hvor man ja. diskuterer nogle særre priserne i kantinen, og der er også meget koldt i studierne i øjeblikket, sådan nogle rigtig, virkelig relevante ting, for DR generelt. Og der var en af diskussionerne blandt andet, øh, at håndværkere, der hyret herud, de enten hører polsk radio, tysk radio eller tjekkisk radio, det er fordi, de hører radio derfra, hvor de kommer, men øh, også at danske håndværkere hører Radio 100 her i bygget og ikke øh, DR. Ja. Og der er så en, der mener, helt seriøst, det er en ansat, øh, som sagde, at det kan simpelthen ikke gå. Hvis man ja. håndværker her, så kan man simpelthen ikke gå her høre Radio 100. Øh, den anden historie, der var, det var, at... Hvad øh, er, vi har talt om det i går, altså. Jamen, I optrådte i, i aftenshowet sidste uge. Ja. Nå, det er den tredje historie, vi jeg Øh, hvor at det havde kostet ret mange penge åbenbart. Og så øh, var diskussionen her internt i DR, at der var nogen, der mente, at jeg at, øh, at, at havde givet TV2 for meget reklame. Mm. Vi har fået mig for meget reklame mm. i det her program. Og var det nødvendigt at have en 12-årig dreng inden, øh, som var stor fan af dig og sådan nogle ting, altså var gået ind i programindholdet? Ikke? Øh, og derfor har vi valgt, at det så kun bliver en time i dag. Vi er ikke råd mere. <laughs> vi har simpelthen ikke råd til mere. Vi har ikke den her anden million, som det jo koster. Og vi kender heller ingen 12-årige drenge. Nej, Eller, det gør, det gør vi. vi Men de er også men, ikke fan Jo, de er fængsel noget andet også. Ja, ja. ja. Så altså, er noget godt. Ja. Øh, jeg vil godt have, at vi tager en programoversigt om et øjeblik. Nej, ikke allerede nu. Jo, fordi vi skal igennem det, for jeg har en uh, quiz til, til dig, Anders, og til dig, Steffen. Ja. Hvis Steffen ønsker at være med. Hvis du vil med. Jeg vil, meget jeg, jeg vil ikke tvinge dig med. til det. Nej, jeg, vil. Uh, jeg kan sige, at det er en lidt politisk quiz, ja, uh, men okay. det er ikke noget om, hvor I skal sige om, hvor I står hen politisk Nej. og sådan noget. Overhovedet ikke. Uh, skal vi tage den program også ikke nu? Jeg mener bare, at det er ret vigtigt. Jamen, det kan vi godt. Det er relevant for programmet. Okay. Mine damer og herre, her er, hvad vi har valgt at bringe i det sorte spejder i dag. Ja, faldt og valgt, ikke? Vi skal forbi 2900 happiness. Det er rigtigt. Og uh, så skal vi forbi. Godmorgen Danmark hele to gange, fordi at epilepsihunden Nala var på besøg i Godmorgen Danmark i morges. Og yeah. det er jo en alvorlig sag. Ja, yeah, det er. Øh, Morten Ræsen interviewer. Mm, det er godt. Morten Ræsen bliver også... Nej, han synes ikke hunden, sådan set. Nej, nej, nej, det gør han ikke, men øh, Nala var i studiet. Nala sov meget tiden kunne jeg ja, se. Det <laughs> det. Nala havde jo et pikalspål på, og var... <laughs> Ej, det havde den ikke, men den havde bare mærket, at den var sure til det der por. <laughs> det var en tæve jo. <laughs> som man siger. Så i morges var Ellen og Louise Mietz, på besøg. i der er ja. Og jeg skal da love for... At de at... fik sagt ordet pik rigtig mange gange. Og det er vidunderligt at se folk, der er inde for lov. Der, der sidder og venter ja. på det. Ja, ja. Øh, ja det har jeg jo teknisk se ventet på. Men det var dejligt at og, og få det sagt. Ja. Så øh, har jeg min statement-quiz, og den vil jeg godt lave med jer med et øjeblik. Det, det er bare et mig. citat med, med Luormund. Nå. Og man skal gætte... Øh... Hvad mener hun? Ja, hvad, hvad siger hun egentlig, når oh, hun det siger hun det? Topfis. Og så er Vimmehund kommet. Ja, yeah, dejligt. Ude af hjemme kommet. Mm. Og der har været indbrud i petankklubben. Og det er en sag til vores øh, station 3, som, som jeg synes jeg har haft en lidt kedelig tilværelse efter at jeg forsøgte at lancere den for et halvt år siden. Ja. Men i, øh, i øh, Rønne mm. på højvangen der har været tre gange indbrud i petankklubben. Og man har ikke stjålet noget nogle gange Og det er det, jeg begynder at ligne kriminalministerien for mig. Der synes, vi skal ringe og høre. Mm. Nå ja, du er pludselig ikke faldt ned af stolen og, stole og Nej, men det glæder mig Det er jo kriminalitet, ja, og folk ja. er utrolig interesseret i kriminalitet, ja. når det ikke er sådan noget voldsomt, noget rigtigt noget økonomisk kriminalitet eller noget, der betyder noget, men altså er sådan noget. Ja. Ja. Petty crime. Bullhead. Så er der en, vi er nødt til at tage på med nogle ekstremt forsigtige handsker, fordi vi forsøger jo, ja, fordi Lise M. Frederiksen, farvel Lise, ikke længere er øh, talskvinde for hoffet. Så har vi jo øh, en historisk chance, andres for at komme øh, på god fod på kongehus. Derfor, mm. Så derfor tager vi den her meget varmt om det, ikke? Vil du fortælle, hvad den handler om? Oh, der er vist ikke en grund til. Vi kan bare sige, at der kommer nogle om kongehus, måske. Det kan man sige. Vi det... ved ikke, om vi når det. Ej. Det er nok ikke så højt prioriteret. <laughs> Altså, okay, Lise okay. har jo valgt at give mere tid til sine børnebørn. Ja, men det er godt Lise Frederiksen. Uh, Lise Frederiksen var, og yeah. der mange, der siger, hvem var det? Det var... Det er. Det, det er jo er stadig hoffes, uh, det kongelige, eller kongeliges uh, pressechef. Ja rigtig god til. Det, det er hende, der siger, at øh, det har jeg ikke nogen kontakt. Det var altså hende, som lovede også i med en, at de kom ja. lige, men oh, så trak hun det tilbage lige nej, nej. fordi at, at nogen havde sagt noget i en avis som noget ja. om galetteer noget. Så ville man ikke det. Nej, men det handler om IUC, kan jeg sige, og ikke mere. Nej, det er en slag. Så er der vindeltrappen. Det var et slag, der i går hed Kulturnyt, men jeg forstår, at Kanonkongen har øh, copyright på det. Ja. Så øh, skal vi hjælpe Lars von Trier. Ja. Yeah. Og øh, allerede nu har vi sagt mere, at programmet kan bære. Vi skal spille tillidsbingo. Og så øh, vores nye segment, der hedder Hall of Scouts, hvor vi hylder yeah. en, en person hver uge. Og i den i denne uge er det dig, der hylder øh, for Ja, yeah. det er en pilot. Hun er kvinde. Steffen, har du noget til programmet ude ja. over musikken? det har jeg faktisk. Ja. ja, kom. Kom da. Jamen, jeg har tænkt på, øh, fordi nu øh, var der noget med nogle spørgsmål, øh, som I ville stille til mig. Men yeah. jeg har faktisk nogle, taget nogle spørgsmål med til jer også, ja. også ja. ude fra lytterne. Ja. Fordi ja, ja. Øh, der er jo rigtig mange, jeg kender, som lytter til det her program, og som vil vide, hvordan... Øh, ja, det, der kommer nogle spørgsmål, som øh, jeg vil stille til jer, når tiden er inde. Øh, ja. Men er det er mere faktuel art, fordi ja. de, de, de mener, at det ikke passer passe, at de bare sidder i et almindeligt rart Men det er jo også, at det vi jo almindelige papir. Og der kan ikke laves så meget... Der er noget for student. Det kan simpelthen de ikke lad sig gøre. Der er du der... et målet blik ind i troldmandsværksæt allerede her om ikke noget. <laughs> og allerede nu kan jeg jo løfte slået for, at de, at, at de lytter, som jeg hvis udsender, jeg betragter mig selv som eller gesandt, Gud faktisk we, ambassadør, måske, om, ja. øh, der kan jeg fortælle, at det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke. Helt mm. Nej, Har men... du slet, hvis I vidste, hvordan den ser ud? Ja. ja, men det er jo også, du ser den stab af folk, jeg vi har. Ja, jeg ser men Så vi ikke på... sidder stille, og <laughs> for er det hele tiden ved at finde nye gags. men <laughs> <Ja. laughs> <laughs> for at for <laughs> ud fra <på> hjemme. <laughs> De er hele oppe og ringe. For at kigge <laughs> ja. ud fra hjemmeøret bank. Det er seriøst. Det er, det, det er skyldet værkstænden. <laughs> ja, hold <laughs> <Ja. hældstæt> da Ja, undskyld, kan du det, det kan ja. vi se. Ej, det men jeg svært, men lige se? Også... Det er også godt, de ikke kan se vand udkama. Det er de altså godt, det bør de have lov at se. Det er da trist. Se ud over. Det er der er Nå, så er der shit. to af dem, der går. Det er jo ikke så, man skal lave sjov, men det er jo kaldt afdelt, ja. det, er et et virkelig sted, hvor folk snarft. Det, snart det, skal det have er jo et hospist? <laughs> det er Det er vores lille hospice, vi har derude. Mm, så meget for den promotion. Kare lytter. Der DKS og Spider for hjemmes, der kan du se vores webcane. Det vil resten af. dagen øh... Være parret mod vores reaktion Stue 12 på. DR hospice og så øh, kan du også øh, den, øh, på vores hjemmeside kan du også se hvad det er vi spiller i programmet, og Steffen vi skal have, øh, og du læser Jørgen Lett nu Ja, er det det nu? Ja. Ja. Det vi sådan en vis præsentation, ja. ikke? Ja. det gør det nemlig det, Er det svært tilgængeligt? For du måske, det Nej, altså, det er meget, meget lidt tilgængeligt, det der jo er i det det er, at det er jo Jørgen Lett, der læser det og de er som øh, igennem en overrække nu har savnet den stemme, når der var den begivenhed, som med Tour de France kan jo nu her øh, øh, høre ham læse noget, som faktisk ikke er nonsens, uh. som faktisk er Giver <laughs> ja giver mening. <laughs> og det er jo ovenikøbet til uh, musikledtagelse. Men men uh, som stemme uh, kender. Uh, hvordan vil du vurdere Jørgens stemme? Jamen, altså, jeg, jeg synes den ligger på linje med både. Uh, ja, nu siger jeg det som der, det både okay. med din og med andre store uh, karakterer i. I, i dansk underholdning øh, Anders, du, ja, der bliver du ikke ja, nævnt jeg kommer til og, og Anders han sank det i stolen en hel centimeter nej, vi, vi vil slutte af med dig Anders. jeg kan da sætte ud til at gået bange tage en plade, sæt dig ud på verandaen ja Steffen, men nu er det jo mig skal starte sangen jo vi kan også høre isletarsel i stedet for nej, vi skal høre jer det kommer ja det kommer her, det kommer her. Det kommer her. Det kommer her. Steffen Brandt, ja. det er jo øh, enormt. Du har taget med? Ja, ja, ja. og det har jeg, fordi jeg, som sagt, så synes jeg, at han øh, tilhører øh, kategorien øh, stemmer, vi bør hylde. Ja, Be yeah, bevaringsværdige stemmer ligesom både i to også hører med i den, kan... <laughs> den Den kan du ikke rigtig <laughs> det faktisk. Det er lidt sent. Det nok det synes, for jeg, ja. jeg, det skal vi, der er det. Ja. Øh, Kære lytte, lytte til Sortsparte. Vi besøger Steffen Brandt og... Øh, Steffen, jeg vil godt stille et spørgsmål. Nu kommer ja. et af de første spørgsmål, jeg jeg som vi har forberedt. Jeg har også nogle spørgsmål med. Ja. Hvor mange okay. eksemplarer har jeres blad solgt? nye, altså. Den har solgt... PT. Øh, du sidder ja. og tænker, du ved det uden mærke. <laughs> øh, Nej, øh. Jeg, det, er, det er fordi, man opererer med noget, der hedder en score. Og det ved jeg ikke, om det, hvad det præcis går på. Men det betyder, at den i fredags måske havde solgt øh, 15.000. På en uge? Ja, på en uge fordi eh, man er jo sådan som ja, det kan det kan jeg ikke godt forklare mm -hmm. Skåren er øh, det præcis antal plader der råder og disken ja. I de største danske pladebutikker. Altså det, der er blevet scannet, det. der er blevet røget gennem Og Ej, det er lige ramt 15.000. Nej, jeg tror, det er 14.497. Jamen okay. fordi sådan kan du godt få øh, en guldplade, eller en platinplade, eller guldplader. Det var engang, hvis man havde solgt 25.000. Nu er det jo 2.500. Eller et eller andet, fordi pladesætter er så dårligt. Og så ser pladseskaberne, vi bliver ved med at sætte platin, var engang 100 millioner plader. Ja, nu er det de i dag øh, 2.000 plader. Nej, jeg, jeg kan ikke huske det, men det man bliver ved med at sætte ned, fordi det går så dårligt for, for ikke? Jamen, um, det er på grund af det der piratkopiering. Det ved jeg ikke, hvad jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad du taler Det er, når du ud over at kopiere til campingvognen og sommerhus, øh, bliver ved med at kopiere. Okay. Så går det galt. Den en brændertårn derhjemme, og er 13 år, bor på kollegie og Johan Slytter, en stor dansk advokat, kommer overfaldet. Øh... øh. Men så er der jo også det der med, hvad der bliver kan man sige, kørt ud i pladebutikkerne. Ja. Men det gælder jo også som salg, kan man sige. Ja, men, men er det, det selvfølgelig... salg? Det er det, der hedder indsalg. Ja, ja indsald, det er det. Ja. Men, men indsalget kan man jo godt, også godt få en, Velkommen en plade Velkommen til Erhvervsnyt, øh, hvor vi i dag behandler pladesal <laughs> som fænomen. Der kommer noget men, nu. <laughs> men vi har jo solgt mere end 5.000 plader. Det har jo. Ja, ja. Ellers ville det ikke være der. Det var der. jo skåren, Anders. Det er skårene. Ja, men hvor mange plader er der så ude i det hele? Hvor mange er der presset? Jeg tror, de der er nok kørt den 50.000 det er altså flot der, ja. er det ikke? Jo, jeg tror det er, det siger de det er, og øh, ikke mindst i betragtning af det, øh, de omstændigheder, du lige så øh, klart op opfører, nemlig at øh, pladessalget er... Så er I jo gået 18 gange platin PT med de nye øh, måder at udregne platinblader på? Nej, fordi de, de skal over, og de der skal være nogen derude, som skal synes, at de, de skal ikke det bare er bare en fed plade. Så det skal jo længere end til butikken, ikke? Okay. Så, øh, så det, øh, det venter vi øh, spændt på. Ja. Jamen, det var, ja, det var godt. Ja, det er, så, så er det jo sådan set din tur, Steffen. Nå, men det, jeg er blevet spurgt om, er rigtig mange, det ja. er, om jeg på nogen som helst måde kunne finde ud af, om I er påvirket af, og i bekræftelsefald, hvad det er, I er påvirket af, når jeg laver de her ja. udsendelser i det st studie, som jo ikke bare er Nej, det er almindeligt radiostudie. Ah. Og der tror jeg godt, jeg kan sige nu, uden at, at I behøver at svare på det, at øh, da jeg ankom her, mm. der lå Anders Lund -Massen, i det, vi i Jylland kalder en sækstøk. Ja. Yeah. Det gjorde han. det gjorde ja. yes, Det skal siges, ja, at, det, ja, jeg havde, at ja. altså, Anders havde ligget i den ja, til cirka 10, det 10 jeg minutter før, fordi at ja. Ja, ja, den var helt varmt. Ja. alle de der små kuer. Jeg kunne nemlig se, at Anders Brandholm lige var stået op. Ja, altså, jeg ikke altså, Så, så kommer ind der, og det er 10 minutter, hvor I kunne have ligget lidt længere. Så jeg kommer ind, og det føler jeg kommer ind, og ødelægger lige jeres opladning. Det. Ja, ja, det er vi en meget ja. vigtig opladning. Der vi, ligger snuset helt foran på uret. Og det er faktisk <laughs> ikke engang løgn, jeg løber to minutter nødt til ja, men man tænker I virkelig godt, når man ligger sådan. Ja. Ja. Så jeg kan, tror jeg godt, jeg kan svare på det spørgsmål. Ja, de er påvirket. Men og det er virkelig de, nogle gorgelser. det de er dem, de dem veldig ondt. Ja. men de, men Men ja, men det er, jo, det er også vigtigt at understrege, at vi jo ikke der er jo ikke påvirket af nogen substanser. <laughs> Nej. Fordi at det er ikke nødvendigt. Vi er, vi er naturligt sløve. Ja. Anders, du tænker lige efter substanser. så er din hjerne sådan, går <laughs> lidt i stå. Ja, det er super, hvad er det, det, betyder? <laughs> det, ordet Steph. er råd ja. ned i siden af kasserne, øh, og så ligger det der og på kålen. Kære koden. Anders og Kære det. jeg vil ja. godt det, er da en ja. øh, Vi er jo blevet enige om her, at vi vil følge... Må fælge... jeg det meget langt siden, vi har haft et stykke musik? Nej, vi har det lige haft... Øh, det er bare en kort kvist. Vi er lidt undskyld, det har lige... Jeg vil der. bare lige spille en kort kvist. Ved da. vi, hvad det næste musik bliver egentlig. Ja, den er klar. Modtaget? Det er The Radio. Øh, vi har besluttet hele produktionen, at vi følger med Value Aarmoens øh, store karriere, øh, formodentlig store karriere i dansk ja, politik. og til med Holder hun øh, hele den her valgperiode, eller gør hun Ja, det? fordi ånden tunger har jo også hævdet at, at, at det, det jo nemme blev helt så fedt og hipt at øh, være i Folketinget for Ny Alliance, som man måske havde regnet med som, som øh, kandidat, da man blev kandidat i ting. Nu skulle man ind og få sat noget nyt på menukortet ind i snabtsneden. Det bliver det nok næppe med fem mandater men gruppevalget blev ikke så stort. Nej, det gør det ikke. Men, og, og, men derfor kan det godt være, at det bliver hipte alligevel Det er rigtigt. I skal bare, uh, Steffen du må meget gerne uh, uh, Kætte med eller. Det skal du faktisk. Faktisk ja. uh, <laughs> <skal>, Det behøver <laughs> ikke. Men, men de skal jo igen nu her. Det er, de citat der spiller med vores nu, er det en udtalelse fra et uh, modeshow år en model kronprinsens tidligere kæreste, eller er det fra uh, Folketingets åbning i går? Her. Det er det lige, lige lidt for fantasifuldt for mit vedkommende, men jeg stod og kiggede på baggrundsudsmykningen derinde lige.. Jeg stopper lige, fordi Steffen skulle det have hovedtelefoner på. Ja, det gør man, <laughs> det gør man jo i det er men det er også, det er jo det første radiointerview i dag. Uh, <laughs> ja, vi tager det forfra. Uh, spørgsmålet lyder... Ja. For, ja, uh, også for lytterne. Ja, det synes jeg korrekt. Det er right. uh, et udtalelse fra et modshow, uh, eller fra åbning i går, sagt af uh, Danmarks nye komed, der er en politiker. Ja. Hun er ude for det rigtige erhvervsliv, så hun er rigtig god som er erhvervsforfører, nemlig... Hun har været køkkenchef i, eller et kontorchef. Hun var Køkken. i cirkel 2, kammerat. Er, er det her... Er, uh, undskyld. Det lyder, som så en synes, ja, det er en, er en loge. men det er en god loge. Og ja. hvis man er i cirkel 1, så ejer man det ene. Okay. Er det for modsjov, eller folketsingsåbning? Godt. Det er lige, lige lidt for fantasifuldt for mit vedkommende. Men jeg stod og kiggede på bagbundsudsmykling, derinde. Det lignede også noget fra Ringens Hager, så der gik lidt gandalf i den. Oh. Der gik lidt gandalf i den. Jeg stiller et så et spørgsmål. Ja, er det fra et modshow, eller ja, er det fra Folketingsåbning i år? Jeg var lidt i tvivl indtil, at kom med den der Gandalf. Der gik det gik er jo Gandalf. helt klart, Jeg jo til øh, den nye øh, Folketingsformand. Og der, ja. Så ja. det må jeg... Der, den, jeg holder på den. Thor ja. <laughs> Hvad siger du? Øh, jeg, jeg vil aldrig ture øh, gætte på den anden, Steffen Pant. <laughs> det er rigtigt. Det var ved åbning yes. i år. Og der vil jeg sige, at man kan høre, at det er stor politiker der på vej. <laughs> ja. øh, det, men også hvordan det også så nemt, fordi det kunne jo ikke lyde, altså vi kan lige hurtigt tage det igen, det, det, det lyder jo ikke som noget, hvor hun kunne beskrive et Monty Plus Simonsen, en tøj set for eksempel. Ej, det er lige, lige lidt for fantasifuldt for mit vedkommende, men jeg stod og kiggede på bagbundsudsmykling derinde, det lignede også noget for ringende tager, så der gik lidt gandalf i den. Hun er meget veluddannet, vil jeg lige sige, ja, hos IBM. Absolut. Hun har men, været derude hos <coughs> jeg, jeg synes, det er for tidligt at afskrive hende. Jeg har en hel grad Og jeg tror, jeg tror, det vi skal gøre, det er bare, at vi skal være endnu grund i det. Selvfølgelig er der noget derinde. Selvfølgelig er der en ø, politisk kerne. Det tror jeg også. Ja, den viser ikke det der. Ja. Du hører skal... høre The Radio nu. Ja, det hedder Bandet. Mm. Nummeret hedder en titel så lang, at jeg er ærligt at den. Men øh, hvis vi lytter med her, <laughs> så kan vi vende tilbage man, til den bag. Så fanger man den muligvis. Må jeg ikke pille næse rart, ja. Det gør jeg heller ikke, tak. Okay. Jeg glæder mig øh, personligt meget til at høre øh, navnet på, øh, på nummeret her. eller titlen på nummeret, undskyld? Jeg er glad for, at du spørger, og titlen er Whatever Gets You Through Today. Og det var virkelig også langt. Og Nej, men det var langt nok til, at den ikke kunne stå på den lille linje. Ja. Steffen, jeg skal spørge dig noget af, William, ja. du bliver irriteret over det. Øh, og, uh. og hvis du gør, så skal du bare sige, at det kan ikke Så er en speciel spørgsmål? Nej, overhovedet ikke. Det er bare, øh, der er det der, den der Blikindgadebande-bog, ikke? Ja. Og den øh, har jeg læst, øh, eller er i gang med toren her og sådan noget. Ja øh, og man ja, jeg kan, kan sige, at, fortælle at han er går i Nej, men det, det, det er ikke... Øh, fordi jeg skal tage det i spredet op og sådan noget. Der er ikke noget bare... At nej, med skal okay. jeg ikke okay. fortælle historien? Hvad er historien? Du må nemlig meget fortælle gerne stoppe begge to et øjeblik. Historien er sådan, at øh, der er jo, der, jo de her... Jeg skal fortælle den, Anders. Fordi, det er, for fordi den er nemlig fortælle. blevet fortalt så rigtig skidt, rigtig mange gange. inklusive af... Den forfatter, som har skrevet bogen. pot hoved. Ja. Han har som... jo indrømmet i dag, Peter J. Knudsen har set, og det er ikke i denne forbindelse, men det står at han bare, har indrømmet, at han ryger, ryger og dyrker pot. Ja, at vi undersøger politiet. Ja. Uh, nå. Men politiet det... går ind i uh, succesforfatteres potrygning. Så længe han, han ikke <laughs> gør det, når han skriver. Ja, ja det, det, det sådan, men, er sådan men, men tilbage til men jeg historien. Jeg fortæller, at du er ind i det, Og der vil jeg sige, at, uh, at der kunne lige så godt have været en overskrift, som uh, hed, at Steffen Brandt optræder... I bog skrevet af forfatter, der ryger pot. Det var sådan set stort set den øh, feature, der var i den anden ah, sammenhæng. Ikke? Ah. Og sammenhængen er jo den, at... Og nu er jeg nødt til at holde fast. Okay. Fordi nu bliver det lidt øh, teknisk. Men en gang for cirka... Ja, det er altså 30 år siden, ikke? Der boede jeg i et bofællesskab med en pige, som havde en kæreste. Hvordan så hun ud? Det var en meget sød pige, faktisk. Og jeg synes... Øh, hun havde en kæreste. Jeg skal ikke kommentere nej, nej, nej. den kæreste, men det havde hun. Og øh, derved så kendte jeg ham lidt, men det var sådan set, hvad jeg kendte ham. Så går det så 10 år. Skal du at sige, så sker der hverken hvad vær eller bedre? Ja, sker der ikke hverken hvad vær er det bedre. Der går 10 år. Mm. Og der er det så, 10 år efter, at jeg kender en pige, som er en kæreste, så optræder den kæreste i forbindelse med noget, der hedder Blekingadebanden. Og sender et brev til mig i min egenskab af kendt. Det er så øh, 20 år siden? siden. Det, det er altså på derveden tidspunkt 10 år siden. Fordi det er altså, ja, sker, ja, det her Ars. ligger 20 år siden ja, dag, men 10 år siden fra dengang, du kendte øh, ja. hende som hvis kæreste var i profællskabet ja. nemlig det er, der der kommer og så øh, hvor han skriver øh, øh, kan du huske i gamle dage og jeg tænker, gamle dage hvad skal jeg huske nej jeg kan ikke huske i gamle dage. og så, og så kommer der en meget meget vidt løftig øh, plan om hvordan jeg skal stille med tre biler og øh, jeg har et kørekort altså det er helt ude i ham, ikke? Og, og jeg kan huske vi kigger på det så det mand er, er galt. og tænker ikke mere over det og så viser sig så rent faktisk at han er en del af i en og Mere er der sådan set ikke i den historie, andet end jeg ikke gør noget. Ej, så det, går der så, og nu kommer ja, så.. Det han vi laver dig til ja, undskyld, det var et eller andet med. At du skulle hjælpe jeg skulle, ja, skulle, skulle tænde et rødt lys ud for en ja cool Og så går jeg så øh, 20 år, og så får jeg et, et brev fra øh, Øvik, øh, hvor han jeg siger, jeg, jeg, jeg, at jeg har fundet ja, fund en guldgrube. <laughs> okay. Og det er, så, det er så meget, der er ikke Jeg går godt allerede se overskrifterne ikke, fordi nu det er jo, han har allerede solgt bogen, ikke. Og købte han, jeg mere, for alle de penge, han har tjent. <laughs> og så skrev jeg til ham, at den eneste interesse af offentligheden, vi skal have i det her, at, eller det er, at jeg er en kendt person, ikke? ellers er der jo ikke noget i den. Det forholder han sig ikke rigtigt til. Men så går det jo altså, de her år, og bogen kommer ud, og så er jeres alle sammens egne CV-vis, de bringer så på forsiden af deres CV-vis. Brandt. Nej, der står der, indhentet af fortiden. <laughs> Så Nej, man, så, er, jeg, Steffen. så jeg efter, efter version personsmoraliske 30 år efter 20 år efter det er at jeg bliver indhentet af en fortid, som ikke er så min. Så Som ikke er Peter pædagogisk, som ikke er nogen. Og det, men det er mig, der bliver indhentet af fortid. Og det er den historie. Og derfor synes jeg, at det er rigtig fedt, at du bringer emnet på bane, fordi jeg har længe tænkt på, at jeg vil gå op, og det, tænkt på, at hvis jeg har været rigtig modig, så vil jeg spurgte dig, om I vil gå med op på tv en redaktion med en, en flaske dans til redaktionen og sige... Uh, hurra for en fantastisk uh, grundig research, I har lavet omkring udgivelsen af denne bog. Det gad jeg helt seriøst godt. Det jeg Så skal bare have en mikrofon med dig. Ja, jeg tager bare okay. ikke, hvis Reimer <laughs> Nej, Reimer må, har måske bare ikke lue noget. Så det er historien? Det er historien. Det vil ja. sige, at du er ikke terrorist? Nej, det er nemlig det, men... <laughs> men synes du en skuffet over der var så lidt i, i den, men altså alle andre der, synes, det er interessant, og så synes vi, at jeg, jeg er ved med at fastholde, at jeg alligevel egentlig er flink nok, selvom jeg har, været, ja. jeg har haft noget at gøre med, <laughs> med nogen. <laughs> der, det, der rent måske var det, ja. for det ved man jo egentlig heller ikke. Nej, men... Oh, uh, det er det svært. Men så tak, til, så er jeg sådan set meget glad, og jeg er glad for, at du godt vil fortælle ja. historien, faktisk. Jeg synes, er... det er spændende også, ja. også fordi det er jo et billede inde i en, en tid, vi ikke husker. Altså det er hele bofællesskab? Jeg var 10 år gammel i 82. Men det, er, 84, det, det er, jeg er nødt til at sige nu, det er værste er. Ikke? Mm. Og det, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det, fordi jeg kommer til at fortryde det. Men, nej, galaxy øh, er altså okay, se ja, kan er der er okay der måske nogle for der TV der med oh, ja. Ja. Æh, det skal du ikke tænke over Æh, eller, eller hvordan det bliver vendt og drejet ja. men er der altså, stadig, du skal sige noget du vil fortryde så er det her det ja. kan, kan sige det sker ja. du fortryder i trykke her det sker ja. tit ja. Ja. det det er det værste det ikke det er så trist ikke er også trist siger jeg ved min hører det i men det er svaret, fart, ja, igen dummer sig. Men det er, det det, der jo står i det brev, ikke? og ja. det, der også kommer frem i det der omtale indslag i avisen, det er, at der står i det brev, kære ulvunge. Og det skulle aldrig have været ude. Jeg <laughs> ved... Du har Jeg har været det kæft. Hvad er dit de der spejdernavn? Øh. Var det, Hvad hedder man? Min storebror var spækket Mange, Han var flagermusen. Mange, okay. Det er rigtigt, der er spillet ham i dag. det er vi... noget der, hedde det var, der var tilbage. Baloo, kan Bæ du have været ja. Baloo? Ja, måske. Eller måske, måske. Ja, måske. Ja, måske. Det, jeg tror det sidste, det var noget tirakte, ikke? Ja, Shyam Khan ja, det, men den er ondt jo. No Baloo, Baloo. Må jeg fortælle dig, hvorfor vi så spækkede så? Ja, andres person på. Ej, det er langt fra. Bliver... Men må det jeg jo. ikke sige, nu når vi taler om fortiden indhenter der, Steffen Brandt, så er der også her indkommet en telefonbesked. Fra en lytter, som mener at vide, at, at, at et spørgsmål har trængt sig på i mange år, Steffen Brandt. Har du gået på Landtransportskole i Odense? <laughs> <laughs> Nej, men altså, så igen nu er jeg ude i din store bekendelse, og, og ting, der kan blive brugt imod mig. Også i det her program, ved jeg. Ja. Øh, på den gode måde. Fed. Ja, <laughs> jeg kan se på det smil Det bliver ikke på den gode måde ja, men nu, men det er, jeg, jeg har gået jeg har jeg har på bygge og anlæg 1, og 3 Ude på Kolin øh, Men Det er egentlig Landshandsport For jeg har gået på Landshandsportskolen øh, Der skulle man nemlig gå Når man var falderede Som jeg har været ja, okay. Så der gik man på Landshandsportskolen Hvad skete ud i Kolin? Der skete jo det At det var sådan set Den eneste mulighed Man havde hvis man var musiker Og ikke øh, havde nok øh, At lave sådan Altid Så kunne man tage nogle kurser Hvor man kunne dygtiggøre sig med henblik på, at hvis man ikke lykkedes som musiker, så kunne man altid falde tilbage på sin bygger anlæg 1, 2, 3. Hvor, hvor store entreprenørmaskiner har du så ret til at køre. Ja, nu er igen ude, det var mest øh, klokk. Det er før blokkalens tid, ja, hvad er det, hvordan det, det, ja, det var det. var klokk og det var noget med. Med sådan en forkræft? Nej, ja, ingen gang. Det var ikke de bare ned, og vi lagde med, med fald og smid. <laughs> Men du har ikke ja. glemt det? festen var ikke noget vejen med. ja. Nå, øh, vi spiller lige et stykke musik. Øh, og så, øh, Stefan, har du mulighed for at stille et spørgsmål igen ja. om lidt? Æ, og i aften i Vega, forårsvega i København, der ja. spiller dem her. Kommer de så langsomt op? Det er editors, De spiller det rigtigt i aften. Og jeg glæder mig som en lille barn. De er desværre ikke at spille i vores program, som vi har om. Det Nej. kunne de ikke have tid til. Al respekt for det. De er jo på verdensturné. De er fra England. De det kunne de ikke lige. Det passer ikke men, men næste gang, så skal I jo tænke på, at de møder os også på vej ned. Ikke? Det kan man sige. I vega i aften ude i baggården. Edited spiller altså i, i aften i Storvikker I, øh, I København Det er for deres album Deres seneste album Som øh, hedder An Ende her til start Og nummeret hedder Escape the Nest oh, det ud Og du lyder også ud af rødene Jo, det gør den øh, Steffen Brandt Der er 6 minutter 5 minutter undskyld, til klokken Er øh, 15 Ja Og du må altså gerne blive der lidt mere lidt oh, Du må gerne blive lidt mere Hvis du har tid Hvis du ikke har tid Så skal du ikke blive øh, Har du tid Hvis du har tid så må du gerne blive. Det, det er helt stedet, op til De siger, hvordan de fem måneder går. <laughs> ja, ja, fordi det er jo ikke noget tvangsagtigt overhovedet. Jeg Almen har jo et spørgsmål til jer. Ja. Ja. Ja. Det, det er fordi, at jeg, jeg ved jo, at de interesserer jer vildt meget for sport. Mm. Og ikke mindst uh, boldspil ja. af forskellige art. Og der, der er to spørgsmål. Det ene af det, det er det mest aktuelle. Det var her i mandags, der skulle der være spillet en kamp på, på Aarhus Stadion, det er Som blev aflyst på grund af, at der ja. var frost her, En lille smule frost. Ja, Men Jeg har ved at sige... Man havde jo valgt at vande banen ja. øh, fra, fra boldbanernes side deroppe i energipark. Ja. Man havde bare, altså. øh, bare glemt at tænde for ja. øh, bar, banevarmen, og man havde ikke tænkt over, eller det havde man måske nok, jeg skal ikke kunne sige det, at det blev koldt senere. Men jeg tror, spørgsmålet Nej. er ikke helt formuleret endnu. Nej, men spørgsmålet er nemlig lige præcis. I den forbindelse bliver så øh, ledelsen for øh, den udmærkede boldklub, øh, GF, Gymnastikforening, Gymnastikforening dem, ja, ja. Mm -hmm bliver så forelagt øh, problemet også. De siger så, jamen altså, øh, vi plejer først at tænde for varmen i januar. <laughs> altså jeg mener. Aspektene ja, <laughs> lyder ja, så, lyder så, hvad vil I gøre ja. hvis I boede i sådan en by <laughs> som havde sådan en klub med sådan en ledelse? Anders, det er mest til dig. Du er jo foden af konsorer. Vi kan også tage det. Nej, nej, det vi nej. Vil også sige. Det var hvad jeg sidst. Jeg var i, uh, i Aarhus uh, og så fodbold. Det var Danmarks Spanien. Jeg er aldrig mødt så mange rare mennesker ude foran stadion. det For var nemlig sygemæld, og folk kom ind, nej, er var ok, og går det godt? Eller gå hjem og <laughs> eller, men Det er sådan meget blandet, men, men folk var rigtig, rigtig rare. Øh, øh, og vi har snakket om det før, at Aarhus bør jo have et fodboldhold i første division nogle ting. Men den klubs ledelse har bare altid på en eller anden måde, bare præget, det ikke var rigtig godt, ikke? Der var jo ham, dengang de fyrede Paul Hansen i gode... Uh, aarhus, eller uh, GF, ja. aarhus fodboldholdet har uh, Poul Hansen som træner. Poul Hansen, er det ikke ham fra uh, DR's den måske. Moskva? Uh, <laughs> det er Poul F. Hansen, men det er korrekt, han var træner i Aarhus i, i, i kort tid, Det oh, Og, tid, og mærkeligt. Køb mange russiske spillere, uh, ukrainske spillere. <laughs> Do you like at oh, yes. yeah. spille i orkes. Yes, sende du med en pige til mig Jeg at spille fodbold. Jeg har Der er jo uh, efter Paul Hansen, altså i hans valgkamp, der var der flere der demonstrerede for at han skulle ind yeah, i uh, for det her. Ja, så kom i. Putin, uh, ja, Men jeg uh, har en ret til at komme ind, hvorom alting er. Der yeah. uh, uh, sker der jo det, at jeg kan ikke huske hvad direktøren hed på det tidspunkt. Vi uh, uh, kan kalde uh, ham for John. Vi kalder ham for John. Men John uh, vil så fyre Paul Hansen, altså fodboldtræneren. Det ved Poul Hansen, Hansen og øh, præsten ikke nu, men så skal han tisse, han skal urinere, så ned omkring Horsens kører han ind på en resteplads, ham øh, fodbolddirektøren og går ind og står øh, ved urinalet og snakker med mobiltelefonen fra i skulderen. Oh, ja, ja, vi fyrer også Paul i morgen kl. 11. Ja, vi fyrer. Paul Hansen bliver fyret i morgen kl. 11. Øh, Råber han så ud af det her, Shhh, imens han, øh, og start, og, imens han øh, står og i kummen. Det der så er... Øh, sker hverken bedre. Inde på øh, en af de kommende toilettet, mm. der står der så en sportsjournalist og overhører den her samtale. Ja, det er da også sort Og uhet. tænker... Øh det var da en meget god historie for, men jeg sidder her og, og laver stort <laughs> og laver pølser. Så den tager jeg da lige med hjem til at vise. Ja, det er noget, den, der har du sige i turbanden. Ja. Så fik Paul Hansen at vide. Vi er jo plads, Du er fyret. Mm. Men det skal nok gå, fordi, eller det ved jeg ikke engang, om det skal, for det er noget lort fra AGF. Ja. De spiller altså ikke særlig godt, og det er det ærgerligt. Men ja. der var et spørgsmål. jeg fornemmede, at der var, det var en dualitet i spørgsmålet. Ja, Hvad også... vil de gøre, spurgte du? Nej, ja, nej også det i, i forhold til, øh, at, at vi jo... Øh, lad mig sige det, som det er, at jeg har ikke kunnet være jeg har også spillet på. Øh, hvad målmand øh, på AGF's øh, tredje baby i sin oh. tid. Og øh, Så på en eller anden måde, så står jeg jo i et dilemma, ikke? Fordi jeg føler, at jeg lige nu øh, går ud, og jeg synes, at det bedste, jeg kan gøre for klubben, det er at, at, at forelægge af den her problematik, fordi jeg ved, i. I øh, jeg, bliver jeg, har... helt, jeg bliver glad, når jeg hører om AGF, fordi man får, det er ligesom sådan en lille bamse, man har lyst til at tage mig hjem. Ja. Og det, og det mener jeg er helt brugstigt. Bjørn Sten Nielsen har du bare ikke lyst til at tage med hjem. Nej, men jeg mener AGF som begreb. Hvis, hvis, hvis, hvis AGF var et tøjdyr, så ville det være sådan en, man selv havde puttet ting ind i, og man så fik ladet ned på fabrikken, ikke? Bælter jeg Vi tog, vil tænde, jeg vil tænde. Mine børn ja. tror, det hedder altså, ja. at det hed Bilda Jeg tog engang tøj, som hed Tøjrus. Helt sødt. Og det Og er ikke mere end 5-6 år siden. Og min mor, hun tror, at den der tøj, der hedder deres, hedder Deras. Golden er Golden Stefan, der er 30 sekunder til klokken tre. Ja. Og Jørgen, der øh, hedder øh, det, de har, har du mere musik med? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har Næ, men men bliver du lidt efter nyhederne? Jamen, det, jeg synes, vi skal snakke om det også, øh, Vi skal lige vurdere i forhold til... Øh, der er, er også mange lyder. Ja. der er mange lytter, der sidder og tænker, skal vi høre med videre? Ja. Ja. Så synes jeg, det bliver lidt, ikke? Ja. Jo, ja. ja, faktisk. For, fordi så skal vi nemlig lige have sport og nyder. Uh, og det er Julie Troldborg, står ved hjemme. Hej Julie. Hej. Hej. Vi <støjs> <søjs> bare tændt telefonen. Hej. Du skal lige vil også sige noget om 5 sekunder. Uh, og så spiller vi masser af god musik om lidt og snakker videre med Stenfer Brand. Men nu er klokken 15 her nyhederne. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til vores sidste time af programmet i dag, indtil øh, klokken 16. Øh, mit navn er Hans Brandhold. vi sidder med mig, sidder min bedste ven, medvæld og kollega Anders Lund Madsen, over for øh, os, eller skudt ja. over, ja, over for dig, og lige over for mig, der sidder øh, Steffen Brandt. Kommende husvind, kan man jo godt sige. Jo, ja. jeg, var, jeg tænkte at jeg faktisk at tænke på, om, om man på et eller andet tidspunkt kunne komme med i den der tingle. Det kan, det kan sagtens blive tilfældet, fordi det er vel første gang i radiohistorien, i vores radio, lille radiohistorie, at der er en gæst, der er blevet længere. <laughs> ja, jeg sidder, en en sidder så får det hele skidt. Nej, og du er så evig velkommen. Vi er blevet... Jeg blev hængende. Og øh... i morgen sidder nu ude foran døren. <laughs> Nej, det, det, er, det, er, det, er, det er vidderlig meget hyggeligt. Der er slet ikke noget. Øh... Ja, det er kun rart. Der er flere lyttere, der har bemærket, og også undersover. Øh, ja, fint nok, I læste programoversigten op kl. 14.15. I ja. bare læst den op 14.45. Godt nok. Æ, I har alligevel ikke nået noget af det, I, I havde over det i over Det er rigtigt. Jeg det er rigtigt. ved at læse den op, jo. At øh, klippet fra Godmorgen Danmark med epilepsihunden Nala, det når vi. Æh, det når vi med 100% sikkerhed, og vi når naturligvis også øh, 2900 happiness. Og vi når også at ringe til, til Bornholms Politi for at høre om på tankklubben. Og vi når også det at spille en hurtig omgang til det spil. Ja, så tror jeg heller ikke, vi går klippe af at, at, at få Louis Miers til at sige pæk. Nej. Det der vi kan være at vi sker ned til det jo. <laughs> Også meget modent. Øh, men det gør Ej, vi. Nej, men det så det har man været i Jylland. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Okay. Øh, Steffen Brands, <laughs> ja. jeg vil spørge om noget, men nu har jeg glemt det, og det er ikke engang en løgn. Ja, rigtig. Nej, det er ikke det, dårligt research. Jeg, det du ville spørge om, det var, fordi det stod, vi snakker om, mens vi var ude og ryge. Ja, I ja, ved ude ryge. Ja, det har vi nemlig. Hvad er så jeres holdning til det flertal, der tager sig udenom regeringen til jer? forbyde tilsynsstoffer, så I kun dør af, af det er det, det rigtige tier, men ikke alle tilsynsstoffer. Vi har fået en ny sundhedsminister i Danmark. Ja, han er god. Æh, vi, vi kan sted... ikke huske, hvad han hedder, men han er sjov. Han, jeg, jeg, han, han kunne... mener, at det er overflødigt at, at, at forbyde det. Ja. Eller? Ja. Forkert. Ja. Øh, han, han, men det virker også foregående sygt at tale om sundhed inden for cigaretter, Gør det ikke? Han er til sydme, helt ærlig. Nej, de havde jo ikke Light med jo. Det er jo ikke Light-produkter, eller? Ja, nej, men jeg, jeg selv begreber det, det der med, uge, så er den kun, altså så dør man kun, når man er 50, ja. nu, i stedet. Ja, nej, men, for... men det er vores gode vennerprogrammet, Lars Løkke Rasmussen, ja. som fik den post, han fortjente, nemlig finansminister. Han altså, burde have haft nogle flere ministerier. Regeringens kronprins, som man vil. Øh, og Venstres kronprins, Lars Løkke Rasmussen, som vi har haft i programmet øh, flere gange. Han var jo selv ryger. Og, og der, der er nogen, der synes, det er doldmorals, men jeg synes, det er godt, at man havde, man havde en sundhedsminister, der selv røg. Og vi glemte at spørge om ad, jeg kan huske, at der var en historie i et eller andet slagblad, hvor at, øh, der havde været kø til parkeringskælderen under erhvervshuset, eller hvad det hedder, inde på Rådspladsen i København. Og Lars-Løkke Rasmussen holdt med sine unger i bagsædet, og så kun skulle lige nå at ryge ud gennem vinduet, nu der er han alligevel holdt i kø dernede til parkeringskælderen. Ja. Og det er sådan en rigtig sundhedsministerisk værre. Ja. Nu har vi så fået øh, Helip her fra Isæren. Dingsedreng. Ja, ja dingsedreng. Jeg ryger ikke selv, så prop der bare tilsætningsstoffer i de cigaretter. Det kan jeg da sagtens gøre, men, det er ikke noget problem. Men øh, øh, I undviger lidt spørgsmål, ja. øh, egentlig substans. Ja. Og man skal tage dem ud. Ja. ja, gør der det egentlig? Der er de der, der etter et små huller i luftrøret, de er meget fede på holt dem faktisk. men det er der sjovt så heldigt, men pludselig er det over var. Nej nej overhovedet. Goerwagen sidder derovre. Jeg synes det er bare sjovt. Jeg synes i princippet vil det svare til at man tager de der små glasstumper der er i snus ud for at det ikke skal krasse hurtigt i hul på gummerne. Det er en hel nation Det kan man ikke. Jeg tror det er ting, man ikke kan røre ved. Men der må man der har været undersøgelser Sverige om, at alle. Svensker på et eller andet tidspunkt retter rundt med en helt dårlig mund ja men det gør de jo har ikke har du muligvis. sådan en kyssende svensker altså en svensk mand <laughs> muligvis nu går det meget tæt <laughs> ja men der kan jeg da godt afslutte at sige det har jeg Fortæget muligvis for 30 år siden det har jeg muligvis nok mens Steffen kørt rundt <laughs> i <laughs> sine flugtbiler snævede du Jens sådan kan du ikke læse noget at ud hjemme bare lige for at komme ud af den og find, jo. så har Steffen et spørgsmål ah, har du det her spørgsmål det har det okay. Dennis Knudsen er jo ude hjemme hmm. det jeg har ikke led. Jeg ved ikke om det det er er godt. Men det er sjældent dårligt, jo. Forleden øh, dag havde jeg et stort make-up-show, wow, øh, hvor stemningen var god blandt de flere tusinde kvinder i højt humør. Der alle glædede sig til at få en masse inspiration, som det første spurgte jeg, om der var en kvinde uden sminke, der havde lyst til at komme op på scenen og få lagt make-up. Straks var der en masse kvinder hen, der fløj op. Efter et øjeblik havde jeg taget den første kvinde op på scenen, og øh, det var en glad og frisk dame på omkring de 80. Jeg spurgte hende pænt, om hvorfor hun ikke havde makeup up på, hvortil hun svarede kort og kontant, at make-up brugte hun ikke. For hun var smuk nok uden. Hmm. Ladderen blandt de mange mennesker ville ingen ende <laughs> Okay, var hun meget grim. <laughs> Godt, Dennis, du udstiller hende. Okay, god. det vil ingen endetage. For havde hun dog ret? Livet er enkelt, hvis man lærer at leve med det udseende, man nu har. Og så er der ingen grund til at putte alt det i hovedet. Alligevel er jeg glad for, at der er en masse kvinder, der gider at bruge op, og det er trods alt mit levebrød. Desuden øh, giver det selvtillid for en masse kvinder, når de bliver forskyndet, og dermed får de en større udstråling. Men jeg har stor respekt for denne kvindes indstilling, og jeg lover jer for, at jeg ikke sparet på make-up'en. Nu skulle det prøves. Hun fik mere make-up på, end hun nogensinde før havde haft, og jeg tror, hun synes, det var en sjov positiv oplevelse. For det er jo dejligt at få fremhævet sine bedste sider. Så på med øjenskyggen, der venter en masse julefrokoster. Er, hvis, hvis vi nu havde været rigtig dygtige og sådan noget, så havde man kunne lave en eller anden sjov scen under joke, men det kan ja. jeg bare ikke. Nej, men det er også Nej, det er jeg simpelthen ikke dygtig nok til. Eh øh, Steffen, du skal videre faktisk. Eh. Nej, nej, heller. Så skal det øh, være. Nej, nej, nej, <laughs> eller... <acerca> Cry, det derbart der. Du bliver lige bevænner, ikke? Uh -huh. Sikkert som den dog har jeg. <h procure cartoon> <turat> du skal videre. Fedt mulig historie på 20. Du skal at videre Steffen. Yeah <laughs> ýh, nej nej, det var ikke så ment <h excuse> <Monkey maid> øh, Éh, Nej, det var slet ikke. Men meningen var at du skulle afslutte med et stykke musik. Eh. Ja, afslutte. Men sidst du jo lavede et interview til medierne, der i Danmarksradio. Det var dengang vi brugte pladespiller i studierne, og det har vi ikke mere. Og du har en vinylplade med. Jeg har nemlig, og den er lige her, og den skal faktisk have. Næh, uh... nee. vi, vi skal have den. Skal vi nu have den? Det er fordi, det er noget, jeg kan anbefale. Det er en, det er en EP, kan Det, det er en EP med en ny svensk uh, sarane, som hedder Lykke <laughs> Det gør det Godt det Li, hun. Godt nok. Lykke Der jeg på Jeg pædre. tror faktisk, hun spiller, og måske spiller hun i aften i Malmø, eller også spiller hun i morgen på Vega. Hun spiller i hvert fald en af de her dage i byen. Ja. Og det er rigtig, rigtig spændende. Og jeg ved... Uh, Lykke Lykke Li. Lig, simpelthen. Li er efternavnet, ikke? Ja og når I på et eller andet tidspunkt har fået skannet den her ind i et af de systemer, i, i de formater, I arbejder ud fra, ja. så øh, meget velkommen. Jeg tror, I vil blive glade for det. Jeg tror, lytterne vil blive glade for det. Men det er jo også sådan, at, at, øh, at jeg skal videre. Og inden jeg skal det, ja. jeg har nu ellers lidt håbet på, at jeg kunne være med til det her men men jeg skal videre. Det er ikke noget problem. Øh, der har jeg så et, et sidste spørgsmål, ja. siger jeg. Ja. Og der, øh, altså mange vi nok sidder derude og tænker, åh, oh, hvis det havde været mig, der var, havde været inde i det program, ja. og havde mulighed til at, for at spille, stille nogle spørgsmål, ja. så tror jeg nok lige, <laughs> og så sidder han der og spiller sin tid og roligt med et åndssværdigt spørgsmål. Nej, Men det er simpelthen fra min yngste, som, som beder mig om at spørge, er I lige så flinke i det virkelige liv? Ja. ja. Det kan jeg også svare helt ærligt, ja, tror... Men mindre, hvor gammel er det dine sønner og datter. Det kan jeg ikke røbe her. <laughs> Nej, okay. Men jamen, det er der heller ikke noget forkert i. Eller noget. Det, det, det, det, det var bare... Det er en overskrift. Det kommer med Peter Yves næste på. <laughs> det er bare, øh, hvis at... Og, og nu går jeg ud fra, at hun er for ung til at føre et automobil. Ja. Hvis der havde et Hyundai-produkt ind år, så kan jeg sige, så havde vi ikke været... Jeg havde ikke... Nej, men det er der jo ganske få ting, som ikke er behagelige, men så synes jeg, at vi er flinke, jo. jo. Jo, det synes jeg faktisk også. Og også, øh, altså... Kunne men, vi have... Øh, kun nogen tro noget andet? Nej, det Nej, men det er, jeg tror bare, det, at, det, det er jo børn og, og fulde folk. Det, det børn jo fra. måske øh, reflekterer lidt over, det er, altså går I ind i studiet, og så spiller I et rundt, eller går I ind og er dem, I er, og så går I ud igen, og så forandrer I fuldstændig karakter, og bliver til nogle monster. Mm. Nej. Mm. Altså, vi vil jo gerne, men vi har ikke energien til det. Jeg tror, jeg tror altså ja. Anders er vidt det venligste menneske, jeg kender. Ja. Øh, fordi der er jo meget, og jeg tror godt, hvis han, hvis han var, og det det, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det her pænt. Uh, Anders, ja, jeg synes at, næsten, du skal sige det, for nu men det, det er fordi, at, at du, har ikke, du har jo ikke rigtig nogen evne til at intrigere, Anders, og det er, det er måske det allerfineste kvalitet hos mennesker. det kan jo godt... Mange vil måske misforstå det for at være en folk lidt, og det tror jeg slet ikke, det er. Det, er simpelthen, det er. Jeg tror, det er nogle hjernestrukturer, som du, du er blevet en et sted, øh, da du blev født, øh, og så den del af hjernen, som beskæftiger sig med, med rænkespil og sådan noget, den, den har du ikke rigtig fået udviklet så meget, og det, gør, det bliver man simpelthen flink af. Øh, og det er jo en utroligt kvalitet Jeg er stadig ikke klog nok til at sige <laughs> <vil jeg> bare... <laughs> Men du ved heller ikke helt, hvad Uden jeg <laughs> mener Du stod lidt af der, vi er sød Og, <laughs> og det er egentlig også fint, fordi længere <laughs> skal vi heller ikke Nej, men jeg vil sige så afslutningsvis Fordi jeg har bedt mig om at, at tage et dæk med Som jeg skulle læse ja. op, det vil jeg gerne inden tage et stykke musik ja. det har vi Så jeg har lige et dæk med her Så hvis det var Steffen så over i sin PC-taske. Jeg... Er det dig, der er det? Nej, men jeg har også fået at vide, at der ligger en intro med Steffen. Det ved jeg ikke, jeg Intro med Steffen. Skal jeg spille det? Nej, det skal du ikke, fordi jeg skal... du bede mig om at så... læse digt, og... Ja. og det vil jeg selvfølgelig gerne. Ja. Ja. Kapten Beefheart siger et sted, All you ever do is blabber and smoke. Lad mig tilføje. Der findes ingen stjerner på turen. Paris, Roubaix, Bastogne. Der er kun vandbærer og plørede veje. Mudder masker og ansigter i opløsning, hen over toppet brosten i silende regn. Ude i kulissen venter flæsketunge sportsjournalister med ensomme belgiske ølmaver. Det er vilkårene. Ottsen er legio. Chancerne er dito. Det er ikke her englene rekrutteres til himlens blødtfavnende personer. Paris, Roubaix, Bastogne. Der er kun én ting at sige. Smok af. Steffen, i på som tak for det uh, smukke idé og tak for at du kom tak, så har vi taget tak. dig med i vores intro til programmet og det vil vi spille resten af ugen og det spiller vi så som det sidste og så kan man lege det en intro til resten af programmet <laughs> det er en aftale det er en til. <laughs> Steffen Brandt tusind tak fordi du kom tak Tak. hov det er den anden knap ah flot <laughs> det skulle være så smukt og så færdigt ødelagt tak tak for det så skal du bare høre ikke? Velkommen til De Sorte Spejdere på p 3 med Anders Breinholtz og Anders Lund Nasse. <laughs> Men det, det skulle nedhæde sig. Det var det godt. Ej, det Der kan vi, vi sige sagt til teknikker teknikker for øh, at lige lave den ting. Den er også lige at man slet ikke hører, at den, øh, den er ja, lagt ind. Det. Nej, nej. Det er <laughs> en moderne teknikker. Ja, ja, det er det. det, er det utroligt. Steffen, tak. tusind tak, fordi du kom. Tak skal jeg have. Selv tak. God jul. Betyder det, at han skal, skal gå? Det kan du også sige nu. Ja, nu går han. Nu går han altså. Nu går <laughs> manden. Nu går manden. <laughs> nu går manden. Man. Man. Man, far. Steffen, Steffen, tak, fordi Steffen. du kom. God, og god jul. Nej. Ja, god jul. Vi lige ved at Jeg fik sagt god jul i går fra første gang til øh, en år i års. Gen... Steffen Brandt er en flot fyr. Ja, det er han altså. Og øh. der er mange mennesker, som siger, at han er det. Det, vi normalt gør, når vi er gæster i studiet, det er jo, at øh, lige snart de går ud af døren, så giver vi dem kniven, ja. så får de bare lige ryggen. Ja. Det er bare svært med Steffen Brandt, både fordi, at der er højtalere lige for en døren, men også fordi, at det, god, er, en, det er svært øh, at sige noget grimt med Steffen Brandt. Ja. Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Nej, bortset var det der med, med bilen, ikke? Men en anden god ting ved vores øh, dømmekraft, om du vil, ja. det er, synes jeg, at øh, de gæster, vi som regel har i programmet, eller altså ja. de gæster, vi har i programmet, mmh. ja. er nogen, som er rigtig og rigtig rare mennesker. Ja, og dem er der jo ikke, ikke, altså der er jo mange rare mennesker, men der er jo fået det lige så frem. Altså, der, er ikke fået. der er også mange idioter derude. Ja, det er der. Og det er jo dejligt at ikke have nødt til at skulle imitere dem herind. Vi skulle have spurgt Steffen, hvis det virkelig han kunne råbe en over i hovedet, hvem det Arh, så skulle være. Det glemte. Kære lytter, du lytter til de sorte spejder her på tv 3 Ja, og, øh, jeg vil klokken er snart halv fire. Jeg vil godt læse noget op. Du skal. I aften kl. Oh. 19.30 på TV3, der er der jo 2900 Happiness. Yes. Den fantastiske sæson, hvor det netop er blevet offentliggjort. Jeg har fortalt det før, det var meget hemmeligt. Nu er det blevet offentliggjort. TV3 netop var kørt, købt, undskyld, 187 nye ekstra afsnit af 2900 Happiness. Simon Henriksen, øh, og det vi jo altid gør her i programmet, det er, at vi spiller et klip fra Nia Tunabines, som øh, hvordan, det får smag på, hvad der sker i aften. Ja, jeg læser op. Godt, kom her. <coughs> Simon Henriksen, spillet af Søren Prægendal, har fået sin kæreste fra Skovgård, spillet af Mia Nielsen Jeksen, med ud på Stoffernes Highway. Et euforiserende eventyr på Café 2900 slutter hjemme hos familien Skovgård, hvor paranoiaen for alvor har sat ind og andres nogle mæsten måde, der sker, det udvikler sig høj dramatisk. Je pourrais avoir un peu de neuf, s'il vous plaît? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Avais-tu ma autorisation de parler, hein? Huh? Non, ah, non, mais je pourrais. Tais-toi! Tu crois que tu peux me parler? Tu ne peux pas même me jeter un coup d'œil sans que je te lasse. N'oublie pas, tu es rien. Tu ne peux pas mener ball sans compter une poudre de neuf. Det her, det er Britney Spears, og et nummer, der hedder Heaven on Earth, som er et øh, fantastisk nummer fra hendes plade, som ønsker, er ret, ret god. Hvis man godt kan lide øh, godt velproduceret popmusik. Mm. Og Anders, hvis man godt kan lide god popmusik, ikke? Mm. Det nærmest lidt Las Vegas-agtigt show og sådan noget, når uh -huh. det er popmusik live. Uh -huh. Så lyt efter her, kære lytter. For den 8. juni kl. 20, det er en søndag, det er næste år, der spiller Kylie Minogue i Forum i København. Den 8. juni næste år, øh, det er en søndag den 8. juni klokken Ja, det er de meget. Man er nok lidt ligeglad med. Om det er klokken 8, eller 20.30, eller 21. Nå, øh, det skal passes. Men Kylie Minogue i Forum, øh, søndag den 8. juni næste år. Billetterne går til salg på øh, mandag den 3. december klokken 10. Er det på billetlugen? Det kan du regne med. Mm, det skal nok gå godt. Så. Og for Fona. Øh, Dejlige butikker rundt omkring i landet. Ja. Det er sugarcubes, øh, som er jo bjorks og nogle andre. Øh, en, det var faktisk det her der rigtig blev kendt i virkeligheden, ikke? Ja! Yeah. Øh, et dejligt år. Øst. Det var 89 eller Jeg tror, det er lige omkring 89, ja. Ja, Og, æh... Øh, ganske ung, jo. Vandet var 12, ja. en var 18. I øh, vores lange serie af programmer, øh, som heldigvis ikke er slut endnu, mm -hmm. øh, har vi øh, haft en stolt tradition. Med at spille en lille quiz. Ja. En lille leg, kan man sige. En, en festlig uh, kapstrid, mm. Med navn det Og øh, det gjorde lidt ondt, at måtte sige til Steffen Brandt, at øh, han ikke kunne være med. Ej, men man kan ikke det hele. Nej, og det er også... Øh, jeg vil personligt godt have haft ham med, og det ved jeg også, du vil. Mm. Øh, men der må man vælge. Der sagde man simpelthen for selv fra det, side. Øh, det kan vi Det kan vi ikke tillade. Har, vi har ikke råd. Vi har simpelthen råd til det. Øh, så, så, så, så det bliver a cappella, som mm, man siger. Nej. Men vi vil godt sige tak til DR's Big Bands ja, det for at have lavet øh, det dejlige stykke musik, som vi trykker på nu. Som vi samtidig indikerer, at vi starter til det bingo. Og i dag er det jo altså i, i, i hukommen, at det er dialekt tema i mm. disse 14 dage, så er det lyttere fra Fyn over fra Bornholm, der ringer ind i dag. Og jeg vil sige, at vi fejrer dialekterne. Øh, vi fejrer, øh, vi, vi, vi hylder dialekterne, at vi bor i et land, der er meget, meget småt. Hørte øh, du Per i går? Det gjorde den nemmere. Her i ja, København. Og hvad skal jeg hvad Æ, det var jeg, Det var lidt satse fordi mange vil jo så sige, ja, jeg snakker sgu København, fordi jeg flyttede flyttet ind fra Vestegnen og har boet der seks år, lidt ligesom jokerne på den måde. Det er, det er jo fint nok, men rigtig Københavns er jo meget, meget svært at ramme. Ja. Øh, og, og, og, og egentlig ret sjældent. Men han var, Per, meget Fantastisk. Københavns. Øh, vi havde indvandrer-tema, kan man sige. Ja, altså jo, folk, folk der havde øh, Aksa. Mm, vi har haft Øst-Vest-Sudsjylland. Uh, og, og Sønderjylland har vi haft. Ja, og nu er, skal, skal vi til Fyn. Ja, nej, det var ikke engang. Eller Bondhold. Det Eller, Jamen, vi, Røn, er de, Røn, han, også har vi altså haft Fyn. Rønnebjergene er syv. Nej, det har vi nemlig ikke, for der var en på Fyn, der skrev forleden. Ja, yeah, det er fint nok at overse. Også Fynbog. Hvad? I tager indvandrerne færre os. Ja, men øh, det, sige, det er en helt tilfældig øh, rækkefølge, vi, tager, vi beder dig om. Det er C-fraktionen der har vedtaget det her. Ja. Vi skal lige vink til webcam. Hvor mange skal vi vink ja, skal bare det? vink til webcam og sige tak til alle uh, tak de dejlige lyttere, der vælger at stille vores webcam, ikke? Så ja. går der lige 30 minutter, før man kan se det på webcam på grund af Kære lytter Kære du Anders en masse med nu uh, læse nogle numre op. Ja. Det, der så sker, det er, at du ringer 70x20. Du husker at sige tillidsbingo, når du kommer igennem. Og man skal... Man behøver sikkert bo på Fyn, men man skal være Fynbo, rent og sangmæssigt, dialektmæssigt, når man kommer igennem. Ikke? Ja, og, og Langland hører med i den. Ikke fordi du hører med til Fyn, men Nej, dialektmæssigt men... er den meget svære Lang, Langland skal smukkes. Egerø? Mm, ja da. Jo, tak. Første nummer er nummer 11. Nummer 11? Det er det, jeg boede i, der var dreng. Hvad boede du i, der var dreng? 22. Det er den næste nummer. 22. Så har vi nummer 76. 76. 76. 76. Og nummer 12? Nummer 12. Åh, oh, der er en råd i fælden. Hallo? Tilsbingo. Ja, hvem har vi igennem? Hvem har vi igennem? Det er Jan Arnsted fra Tommerup. Ah, tillykke. Tak for det. Jens, Anders. velkommen til programmet. Tak for det. Jens er vundet. Jens, hvor er du fra lige nu? Fra Tommerup. Nej, jeg er absolut ikke Jens. Jeg hedder Jan. Oh. Jan, undskyld. Undskyld. Vil det være bedre, hvis du kalder Jens? Nej. Det, det er man en dårlig jeg, det er joke, kaldt. bare for at ja. redde os ud af, at vi ikke kunne absolut. høre hvad det ud. Kære Jan, øh, ringer du fra Tommerup lige nu? Nej, jeg kører ind med i Nå, hvad laver du egentlig? Hvad laver du derinde i Odense, lille ven? Ja, jeg er på vej ind og købe nogle biografbilletter. Ja, <laughs> hvilken film skal, skal du se? Uh, det er familien af mig, der skal ind og se Djungledyrs de Hugo, hmm. den, tredje. Nå, det var den 3. Nå, den 3. januar? Ja, uh, nej, det er vist om 14 dage eller jeg sådan noget. Det tager jo lige nu, har vi her mere Men det er, det er noget hyggeligt. Mere. Men Jan, jeg må sige, det er også en god tid, du tager ind og køber så? Ja, men man skal jo være omsorg. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jan, øh, må jeg spørge en andet. Ja da? Hvad laver du til daglig? Godt spørgsmål. Ja, men øh, jeg sælger øh, designer brændslukningsanlæg til skib. så oh, oh, so, so, so, so, so er vi røvet ned i en væserede her. Er jeg har jo øh, modtaget undervisning efter øh, øh, øh, skolen i Esbjerg, og jeg ved, du er jo fuldt uddannet fald med det, så, ja, mens, øh, Men brandmand, har du noget øh, ildslukken til søs? Nogle erfaringer med det, Anders? Nej, fordi det eneste, vi lærte, det var, at vi var nede i kursør på brandskolen, der var dernede. Eller ja. søvandet, så er det vel egentlig, tror jeg. Var det, ja. det, det, det, kan, det er mange år siden. Det ved jeg. Han. Jeg blev uddannet i Skøbavns på deres brandskole, ude på dæmmingen ah. i Rødår. Mm. Øh, og der var der sådan et skib, vi skulle ned til, eller det var ikke rigtigt skib, men... Det var bare nogle blikplader, der var samlet som et skib. og så øh, Men det var for at få fornemmelsen af, hvor varmt der bliver, når man slukker ildbrand på Og det er jo det, der gør det meget ondeles. Jeg var inde på det i en container. Ja. Det er den samme følelse. Er det ikke det, Jan? Jan. Hvad er det, I gang i, tror jeg? Jan, hvad, hvad rører der så <laughs> på brændslukkningsområdet? Nej, Melle, det Jan, hvilken branduddannelse har du da? <laughs> Jamen, øh, du da? Jeg hedder jeg stadigvæk, Jan. Jan <laughs> Dudek, Ej, jeg har ikke nogen øh, brænduddannelse. Nå, okay. Området, øh. Men, men, men du, har, du har salg af, af brændshodsudstyr. Hvad, hvad er det nyeste skud på stammen? Ja, men øh, vi laver ikke sådan noget nyt sådan hele tiden og igen, men øh, jeg slukker brænden på øh, lokalområdet. Hmm. Det vil sige, det er hen over motor og hen over kedel og sådan noget. Der. Hmm. En øh, kedelbrænd, hvordan øh, slukker man nemmest det? Der? Er det med hallo? Nej, men øh, altså det vi laver på mit firma, Danfors Temko, som det hedder. Danfors Temko. Ja, der øh, slukker vi kun med vand. Kun med vand? Ja. Hallo, mig var jo fedt ellers. Mm, nej, det må man ikke. Det er jo helt udfaset. Det er du færdig med at slukke med. Nå, hvis, hvis, hvis jeg blev miljøminister, eller fik min eget miljøagentur, så skulle der være halon slukker alle steder. Halon, det betyder henvær på svensk? Jamen jeg kan bare sige, at det er godt for sol eller det er godt for sommeren i hvert fald. har man nogensinde hørt, at der hul i halonlæge? Halonlæge? Nej, men det Ej, Det, det, er fordi, det han... passer ikke de høje herrer. Nej, nej, uh, han er... herf, vi skal da forbyde ja. halon. Ja, åh, åh og sparekøleskaber og alt ja. muligt. Lad os nu få den sommer. Helt ærligt. Men Nå. Jan, hvad er det gammeldags, altså? Nej, ikke hvis du bare putter tryk nok på, så du øh, får støvet det rigtig, rigtig fint. Så øh, kvæler det branden meget, meget hurtigere, fordi så får du en meget stor varmdæmpning. Mm. Jan, øh, hvor stor er din familie? Min familie? Ja. De ja. er på fire. Åh, oh. ja. til lille. Ja. Og øh, det er to børn, kunne jeg næsten forestille mig? Det er jo så det er jo. Ej. Ja. Det er faktisk et barn, der sådan en faster, der bare blevet boet. Jamen, det kan da godt være, at han har <laughs> det. Nej, hendes med vi ude for 14 dage Ikke, kunne ikke mere. Fasteren røg ude for 14 dage siden. Hvad ja. hva, hva gik der galt? <laughs> ja, det var bare... nu, var, nu var posten overstået. Ja, det er vist et par Har du fået gode pladser til Hugo? Eller, du, var, eller har du fået billetten til Djongi og Hugo, eller på vej derhen? Ja, lige på vej op på parkeringspladsen lige nu. Så du kører bil? Ja, ja, ja. Oh, hvilken bil har du? Er, af Nej, ja, ja, ja. er du sød at aktivere blingdyse? Det er der. Åh, oh, fedt. Anders, i dag skal den sidde... Kan du høre det? Kan ja. du høre det? Anders. Ja, det, det vil jeg godt. Den tror man. jeg også godt, jeg kan. Anders, først... Øh det er en Folkevogn V, det, det er i det er den der gule hvad fanden, Catty? Gule plade, nu står du. Ja, det vil jeg også sige. Jan vi, virker Så er det påsigt, jeg på hvide plader. Nej, det Nej. tror jeg heller ikke, er Anders. Folkevogn Catty. Du gætter på en Catty. det tror jeg slet ikke. Jeg tror, vi er over i noget lidt mere. af. Jeg tror, det er en Daihatsu Charat ja. fra 94. <laughs> der er ikke nogen af jer, der har ret, men der var der noget med FV, det er rigtigt nok. Ej. Men det er nu godt nok en øh, Golf GT. Oi, oi, oi. 16 Ventiler jo. Ja, ja. ja. Men. Nej, hvad siger du? Eller 18? 22. Nej, nej, det er 20 Ventiler oh, sagt. No, no. Ja. Hvor mange, har, hvor mange har vi af 6'erne? Fordi den er jo lidt bedre end. Ej, nej, den, men... er, den er bare tysk. Ja, men den har kun 16 Ventiler jo. Ja. ja. Okay. ja. Ventiler var større med mig, og fældet. Ja. Anders, du gættede. tænke at du havde det rigtig billede ja, faktisk... Vi har aldrig været tættere på. Ja. Nej, det er det. Det, ja, det er jeg godt nok tæt på. Jan, du har vundet en uh, sort Sorte t-shirt med et dejligt logo, og det på. Du kan sgu også få en til konen. Ja, og Nej. der er også de to børn. Og til ungerne også. Tak for det. Det, Sådan. du skal gøre, det er, at du skal sende os en mail på satansøngen, snablag.dr.dk. Ja. Ja. I emnefeltet skriver du epilepsihunden Nala. Men du skriver hundens navn bagfra. Fint. Det gør jeg bare. <laughs> er det ikke en nal? Nej, Anders, det er det, der er joken. Det er Allan bagfra, og så tror man, det er det andet. Tænk lige på den, du. Det. Der fik du den, Anders. Høj, ja, der kørte den igen. <laughs> ja, ikke så og så skal du huske, uh, Jan... Hov, hov, hov, hov, hov, vi kan snakke noget om, der 20 skulder. så skal du huske at uh, skrive størrelserne, som du ønsker trøjen i, ikke? Jo, tak skal jeg gøre. Og kør forsigtigt, ikke også? Det kan du tro. Og tak. god fornøjelse med ja. jungle og glædelig jul. glædelig jul. Jo, tak at jeg lige møder du. Hej, hej. Hej, Vi kan vel egentlig godt nå at spille en omgang af øh, pladen fuld om et øjeblik. Ja, det kan vi godt Men først, mm, muse. Mm. Og noget, der hedder Starlight. Anders, det her når, øh, og det er ikke bare noget, jeg siger, det er et snit, hvor det, det stadig løber koldt ned i ryggen, og kuldgysningerne jeg hører det. Mm -hmm. Og man har lyst til at lukke øjnene og bare synge med. Og nogle gange gør man det. Det gør man, og det har jeg næsten lige gjort. Muse og øh, Starlight, kære lytter. Men jeg synes noget af det fedeste, når man kører bil, og øh, man spiller høj musik i radioen, ah. det er jo også, at man, øh, at man synger med øh, på numrene. Og der skal man jo også, der er mange, der ikke rigtig synger af huden fuld, fordi de tænker, at øh, min øh, bilkabine er ikke lyde sikkert. Så siger, jo, det er den. Man kan faktisk ikke høre. ikke og så ser man skruer helt op til den Og skriger med, så kan man ikke høre det udenfor. Unless det er det, you're der, driving af Hyundai get. Oh, ja, så er der ikke noget, der hedder bil Hyundai Matrix. Matrix. Vi skal spille pladen fuld. Det første nummer er 54. Og det var næsten sige, nu havde vi en fynbo igennem. Det er ja. dialektudgaven og tillidsspændigheden. Vi håber lidt på en Bornholmer. Vi vil gerne have en Bornholmer igennem. Øh, det næste nummer er nummer 15. 15. Og så er det nummer 56. 56. Nummer, 11. nummer 11 igen. 11. Anden gang i samme spil. Det er en interessant. Og nummer 4. Nummer 4. Folk fra Bornholm, ring ind. 73.20. Husk at se tillidsbingo. Der, der er, er en råd i fællet. Hallo? Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Sådan. lykke. Hvem har vi igennem? Vi har en, der hedder Rudi Miene fra Nakskov. Hej, hej. Hej, Rudi fra øh, ja. Men, men, men, men nu, nu er det jo lidt tid, siden jeg gik i skolen, men... Anders. Correct, Correct me if I'm wrong. Der er andre, der er blevet lagt sammen, og kommunensammenlig, <laughs> men Rudy, jeg ikke den... er det ikke på Lolland. Det gør det nemlig. Ah. Kan du se Bornholm der fra står? <laughs> nej, men jeg er gift med Bornholm. Sådan, det er der god nok til mig. Du er gift, er hun i nærheden er eller han er i nærheden? i nærheden. Nej, det er jo ikke er på arbejde. Oh. Men Rudi, det er ikke rigtig godt i nej, nej, nej, det er ikke godt. Nej, er Hvis du havde været fra Bornholm. Ja? Ja. Men det er du ikke, vel, Rudi? Nej, det er jeg ikke. Nej, okay. Rudi, det var rigtig hyggeligt at snakke ja, med Ja, det om. var det. Og vil du ikke hilse din kone og se, at, øh, at hun er meget velkommen til at ringe ind i, i næste to minutter? Jo, no, tak. Ha' det godt, ikke? Ja, mor. Hej. Hej, Rudi. Rundbe-Rundi. Hej, Burundi, sagde jeg, Rudi. Så er der en til. Hvem kan det være? Måske er det, Fru Rudi. Hallo? Hallo? Tillesbingo. Tillykke. Tillykke. Hvem taler vi med? Det er Peter Madsen Odense. Peter, fra helvede. Undskyld, jeg bliver opvistet på... Det, det, det er muligt, folk ikke har hørt den sidste tilføjelse. Ja, kære lytter, du lytter til De Sorte Spejder. Vi spiller pladen fuld i Tilles Vi skal bede lytter fra Bornholm, eller med tilknytning til Bornholm, eller med Aargh. Bornholmsk dialekt, Bornholmsk aksamt, Aargh. om at ringe ind. Altså folk, som på en eller anden måde har ja, nået... Og det er ikke nok, at have været der i syvende skole og boet på randrehjemmet i, i Gud hjem. du er ikke fra Bornholm, hvad? Nej. Nej, det er, fordi du har hørt det med, med, med Fyn... Ja. Og, den, og den to i anden jo. Ja, Ej, jo. ja men, det, men det er godt nok. Men tak fordi du ringede. Jeg selv. Ja. Moin og god dag. God tak. dag. Hej. Mm. Oh, han var sur. <hællet> ja, han tænker, han men det er også dumt at ringe hjem, ja, hvis man ikke er. Så. Ja. Så men, nu tror jeg at folk bare begynder at ringe hjem. Nej, for at jeg tror bare at nu. Hallo. Hallo. Tilspinko. Tak. Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Det er Brian. Hej. Brian, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Kippy. Den er god dag til mig. Gør du det, Brian? Jamen det. Brian vil ikke lyve. Åh ikke. Brian, Hvor i du, Kirkeby? Er du lige nu? Jeg står nede ved, ved, ved Spurvej. Ja. Yeah. Ej, jeg ikke to sekunder. To, kan <laughs> <laughs> ja, to, to sekunder, vi går lige på krak her. skal lige her. To sekunder. Jo, den, den er god nok. God nok. Velkommen, Søge, til, programmet. Velkommen til programmet. Velkommen til programmet. Velkommen. Sikke da en fest. Hvad bringer dig til uh, Nils Bursvej? Jamen, jeg er bare ude og gå en lille tur. Ah, glimrende. <laughs> <laughs> lentil, hvad laver du så dagligt sådan i År Jamen, jeg er mekaniker. Ah, hvor er, er i År Kirkeby? Automekaniker. Ja, det er rigtigt. Og hvor er henne i År Kirkeby, er det? Det er ikke i År Kirkeby. Nå, hvor så? Det er i Hasle. Ui, uh, det er jo Bornholms næststørste by. Det er nemlig rigtigt. Ja. Og hvad reparerer du i Hasle? Ja, men jeg skruer lidt på nogle gamle biler, du ved. Det er lidt forskelligt. Perlstensmekanikere, som man siger. Ja, øh. Og er der nogle aktuelle projekter i værkstedet, hvor der er ekstra kvaler? Nej, der er ikke lige pt. Det er der ikke. Det er heller ikke lige sæson, selvfølgelig. Nej, det er jo det, er Mest vinterdæk alt det der. Ja. hvad koster det at få skiftet sådan fire vinterdæk på... Hvad hedder firmaet? Det hedder CS Autoservice. På CS Autoservice, så koster det for fire nye vinter, så du har. Årh, vi kan hvad nu, hvis man bare har dem med og skal have dem skiftet? Ja, men så kan vi gøre det for en femmer. Det er fem i orden. Der. Ja, ja, ja, det er billigt, ikke? At, ja, de her til mig haslæg ligger sådan i udenbart køreafstand af, af, af, af resten af Danmark i virkeligheden. <laughs> men øh, Anders, fordi, så vil jeg have kørt det over. <laughs> du ikke, at vi havde dækmanden Dick, fra Rønne i, i radioen for mange år siden, jo, som jo var faktisk... den lokale dansk Folkeparti kandidat Det er faktisk rigtigt. Han den syngende uh, Den syngende Folkesindskandidat. Uh, Folkesindskandidat for, for for Dick Jensen. Okay. Men det er nede i Rønne, uh, så det lader vi ligge. Brian, vi skal til at ringe af desværre, ja. fordi der var alle mulige tosser for, eller ikke? Der var, Ej, udler, var der ringe søde, af, Som forhold. ikke var for bondhold. Det var ikke for Bornholm. Men der er 45 okay. sekunder til nyhederne. Men Brian, du har vundet en sort spræt t-shirt. Ja. Det lyder dejligt. Og det du skal gøre, det er, at du sender en mail til satansynkensnablag.dk. I emnefeltet skriver du, Lej og mi flytter sammen. Lej og mi flytter sammen. Jamen, den er bare i vinkel. Og, og så selvfølgelig ja. din adresse og din størrelse. Har du, har yeah. du kvindfolk i, i, eller ja, der... mandfolk i Pernakøsten? Øh, ja, jeg, jeg, jeg har en kvinde, Åh, ja. oh, yes. Så skriver du også pigens størrelse, ikke? Altså, det, det er det. super. Yes. Tusind tak, og tak fordi du ringede. Og gå forsigtigt ned ad Niels Vej, fordi de kører som djæveler nogle gange. <laughs> Det skal jeg gøre. Tak. Rigtig glad gladelig, Uben. Ja. Høj lige over. Tak. tak. Moin. Hej. Moin. Moin. Der er eh, 10 sekunder til at sige tak for i dag. Tak til Steffen Brandt. Tak til jer, der lyttede. Ja, og i morgen klokken 16. Kl. 14 er vi selvfølgelig tilbage igen. Ja, det er vi. Om lidt øh, mondo og sport. Men først betrænet øh, med jul i kl. 16.